Hier is het 1935 en so 10 secondes, Suid-Afrikaanse tijd En jy is baie, baie welkom, jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA Webwerf www.netradiosa.co.za Wil jy graag aanmoedig om een wekie op die webwerf rond te kyk van Net Radio SA. Kijk na die inlichting daar, vir gewis jou van al die feite rondom hierdie internet radio. Inlichting soos die verskillende omroepers wat hier uitsaai, programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending, en aller en ander informatie, dan is daar ook ons archief. Wat jy graag sal wil besoek is ek seker, as jy, Kom jy nog aan een rede, weer wil luister na een program wat reeds uitgesend Daarom zou ek dit dan aanraai om een bykie rond te kyk myself dan wat is die woord Engels sê, to make yourself familiar met hier die radiostasie en die inhoud hiervan en wat die al al die faciliteite is Mens wil dit ook aan iemand anders kan Oordra, en as my self nou nie rechtig vertrouwd is met die informatie nie, dan kan my dit maar moeilik oordra aan, aan iemand anders. Want ons wil graag hee, dat ons elkeen wat hier luister, ook van hierdie geleendheid gebruik maak om iemand anders te nooi. Om in te skakel en te luister vooral dan na hierdie oordenkingprogramme, min of meer so'n 17, 19 uur, 7 uur in die in die nabiddig Suid-Afrikaanse tyd. Op een maandag is het 19 uur, dinsdag ook tot woensdag, en op een donderdag is het 21 30 uur, en vrijdag weer 19 uur, en op een zaterdag soos vanavond 19, 30, so half uur later aangeskyf, en op sondag weer 19 uur, behalwe nou vir die Uitsending van die Eredeens om 10 uur in die ochend Wel ek hoop jy is nou rustig Ek hoop jy het een plekje gevind waar jy rustig kan sit en luister Of miskien dalk nog beter om te le en luister Rechtig te ontspan in God se teenwoordigheid. Program oordenkings ek dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Irini stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Ons saai wêreldwyd uit en as 'n mens internet radio gebruik, dan beteken dit dat enige mense op aarde die geleendheid het om nou te luister enigste uitdaging is maar die tydzone waar in een mens jy self op hierdie stadium nou bevind allemaal val nie nou op hierdie oomblik in hierdie tydzone nie maar as een mens graag wil luister dan denk ek maak een mens tyd, jy koop die tyd uit daarom wil ek ook vir jou sê, baie geluk dat jy die tyd uitkoop, dis belangrijk ook in die licht van die thema wat ons vanavond gaan hanteer, namelijk, of ons dier Jezus Christus waarlik lief het, het ons God waarlik lief, daar die bepaalde uitdaging, wat vertroestend is, as mens rechtig vir God lief het, dan sal mens rustig wees in jou geest daarvoor, as een mens koudstaand hier oor God, dan sal mens in jou gees en in jou sielsdimensie onrustig wees. Want vrede, die werkeke ware vrede, kom aan het van God self, wat in ons woon. En hy geef vir ons daar die vrede, wat alle verstand te boven gaan, maak jou rustig, dat jy opgewonde uitsien, na die oomlik dat ons by God sal wees. Ons gaan gesels, maar ons gaan ook luister na muzieksnitte wat ek saamgebring het en voor ek begin met die harde muziek kom ek groot in een paar verskillende talen net in die Russische taal, drafutja of privjet, en in die Arabische taal, salam alikum of, merkebaan of, alan wassalan, Duitse taal, goeden abend, Hebrew, shalom, Grieks, kalimera, Afrikaans, goeie naand, Engels, good evening. En ek, hoop jy voel, rustig lekker gegroet nou, en dat jy somme dan lekker kan ontspan en rustig wees, terwijl ons ook hier luister na Johanita Duplessis, wat vir ons syng, Kam wat my. I thought I was living, having fun with all the friends I knew, and now it seems. O <todos> Ek sê weer, baie welkom, elkeen van jylle wat ingeskakel, en kijk soms so op die lysie hier, ba, Boe van Boe af, Peter, Erasmus, Myobuta, Tania, en Laurein en Denise, en uh, weet ek nou uitgelat hier so, Linda, elkeen van jylle mensies, man, jylle, ek sê baie, baie welkom, ek sê lief vir jylle hoor, gee om vir elkeen van jylle, met die liefde van die Heere Jezus, sy wonderlijke wonderlijke verliefde wat een mens kan reflecteer omdat sy liefde in een mens sy hart inskuin en dit vloe dan uit na al die mense rondom ons en wat te voorrecht om dan ook dan vanavond met u te praat oor hierdie prachtige mooi uitdaging wat ons in die skrif kom En ek wil dit sommer so vir jou vraag, net voor jy begin lees, het jy die Heere Jezus werkelijk waar, lief, waarlik lief? Is hy die nommer 1 persoon in jou leven? En jy kan ook praat van God 3 enig, want God 3 enig, Vader, Seen en Heilige Gees, is 1 God, ons aanbid nie, drie Gode nie. Dit is Vader, Seen en Heilige Gees 1 God En wat een voorrecht dat ons as mense op die aarde Daar die voorrecht kan beleef Om een liefdesverhouding met God er te kan hee Nou ek lees hier in Markus 12 Oor die groot gebod Die mens moet daar die opskrif van die groot gebod in jou hart inprent. Dit is een groot gebod. Dit wat God van ons verwacht, een gebod. Ek lees vanaf vers 28 en toe een van die skrifgeleerdes wat bijgekom het, die hoe reed het en wist dat hy julle goed geantwoord het, vraag hy om dit is nou hierdie een skrifgeleerde wat vir Jezus vraag, wat is die eerste gebod van amal, te toetsen Jezus' kennis hier. Jezus antwoord om, die eerste van al die geboeie is, oor Israel, die Heere onse God is die enige Heere, dit is ook om ons praat van God drie enig, hy is die enige Heere, en, jy moet die Heere jou God lief hee, uit jou jylle hart, en uit jou jylle siel, en uit jou jylle verstand, en uit jou jylle kracht, dit is die eerste gebod. Nou my ou liewe boete en sê sê, as een mens nou so daarna luister, dat dit God sy nommer een gebod is. Dit is die belangrijkste van wat God ooit gesê het, en sê, en sal sê, dis die groot gebod. Dis die grootste van almal. So mens tussen die lijne van die skrif ook lees, dan sal jy sê, dis eindelijk al wat God van ons vraag, is dat ons om sal lief hee. Maar ek wil jou aandag vestig, ek het nou net gew geweriveer, want die mens onthoud het nie alles wat in die Griekse tekst staan nie, hier die woord vir om lief te hee, dat jy die here jou God, met, moet lief hee uit jou jylle hart, uit jou jylle siel en uit jou jylle verstand en uit jou jylle kracht, dit is die eerste gebod, daar die lief hee, is die Griekse woordkie agapao, agapao, daar is ander woorde verlief, wat een bykie op een ander vlak le, soos filetoe en erooe oe, nou, agapao het een besonderse betekenis, dit is goddelike liefde, waarop ons een bykie sal moet ingaan, want dit is belangrijk, dit dan die opdracht, dit is die grootste opdracht, wat die mens ooit van God kan kry. Dit is namelijk, dat jy hom moet liefhe, met hierdie agape liefde, en soos wat hy dit stel, uit jou hele hart, dit kan nie halfhartig wees nie, uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, alles moet daarby betrokke wees, en uit jou hele kracht nou, Ons praat in Afrikaans nou net uitlik iets soos die, met jou hele kracht nie dit beteken met al jou kracht. met alles wat binnen in jou is enige ander liefde wat 'n mens het byvoorbeeld vir 'n persoon is ondergeskik aan hierdie liefde hierdie is oortreësend mense dis waaruit jy jy kan iemand anders nie eens lief hê as jy God lief as jy nie God liefhet nie want jy moet om lief hee met alles in jou, en dan vloei sy liefde in ons in, soos wat die maan, die sonse strale reflecteer, so doen ons dit ook, dan kan ons iemand anders ook lief hee, maar dan is het met hier die selfde soort van goddelike liefde, dit ander liefde, as wat ons soms in die Afrikaanse taal en Engelse taal gebruik, waar ons sommer, net vir verskillende begrippe, net een woord het, namelijk om liefde he, en dit sal ek nou vir jou in een gesprek voorhou wat Jezus met Petrus gehaad het, wat jy al baie goed ken, maar ons moet dit maar weer so, van hy tot tyd ons daaraan herinner, want dit is die grootste opdracht wat daar is. Daar is nie ander groot opdracht nie. Maie dinge wat ons kan doen, is belangrik, maar die belangrikste, is om God lief te heen. Met hierdie specifieke, speciale soort van liefde. Wat ek, maie makkelijk sal vertaal in die Hebraose taal, want ek het ook, die Hebreeuwse Bijbel wat vertaal is, daar is baie Missiaanse jode, dit is nou jode wat Jezus aangeneem het als verlosser en saligmaker en hulle het al lang al seker gemaakt, dat hulle die Nieuwe Testament in Hebreeuws vertaal, dit wil sê terugvertaal in sy vorm, soos wat baie mense glo, dat die Nieuwe Testament eindelijk geingeskryf was, voordat dit nou in die Griekse taal dan vertaal sou wees, nou ons weet dit Jezus het nie Grieks gepraat, nie het die Breus gepraat, so dit wat hy gesê het, is nou dan vertaal, en alles wat hy gesê het, is nie vertaal nie, soos hy woorde aan die kruis by voorbeeld, toe hy daar aan die kruis gehang het, het hy in die Aramees, wat die Hebrause dialect is, het hy gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nou dit is net so gelaat, dit is nie vertaal nie, wat net vir ons aanduiding gee, God het dit as het ware so gelos, dat dit nie vertaal word nie, dat sy woorde wat hy daar gespreek het, so dat dit ons kan herinner aan die feit, dat Jezus Aramees gepraat het. Nou die Arameese woord, wat hier gebruik word, is ragam, vir die speciale soort omgee liefde, wat God vir my en vir jou het jy moet dit weet, al het niemand anders jou lief nie. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, so het elke wat in hom glo, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Nou mens moet God sy liefde beantwoord, anders is daar nie baie sin daar in nie. Dit is soos iemand wat die ander persoon nou ontmoet, en die persoon raak dan, hy sê, verlief op iemand, en hy dier die onzaglike, verskriklike, diep, echt liefde vir die persoon ontwikkel, maar die persoon beantwoord nie die liefde nie. Sien, dan is dit in een licht leegte, dan heet dit nie eindelike effect nie. Dis ook om ons Godse liefde moet beantwoord, want, Voordat ek en jy nog ooit daan kan dink om God liefde, het God ons al reeds liefgehad. gehad. Voor die rede, dat ons die tekst verzet, want so lief het God die wereld gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegeet, nou mense, dit meer as 2000 jaar gelede. Dat hy sy enige gebore seun gegeet, so dat elk kind wat in hom geloof, nie verloren mag gaan heen maar die eeuwige lewe kan nie hee. is God en sy eeuwige onveranderlijke liefde. God is nie nou lief vir jou, maar daar is nie meer vir jou lief nie, soos wat sommige mense dalk mag wees teen oor mekaar. Dit is nou nie die soort liefde wat, wat God het nie. Nou ek gaan hier in die gesprek, wat Jezus hier met, met Petrus het in Johannes hoofdstuk 21 aan jou voorhoud. En dan kyk ons net een bykie na ons in die licht hiervan. Ek lees hiervan al verse 15 in Johannes 21. Toe dit dan klaar was met die morgen eten, ontbuit, Jou vraag Jezus vir Simon Petrus. Simon, soon van Jona, het jy my waarlik lief? Nou dis die woord, in die Griekse woord, Agapao, dis wat Jezus vir hom vraag, omdou want dis een opdracht. is die grootste gebod. Jou kom ook vraag weer, daar had ek, gaan weer oor daar die vraag, Simon, sien van Jona, en as Jezus dit vir Simon, sien van Jona vraag, dan vraag hy dit uit die aard van die saak ook vir jou, en vir my, het ons omwaardelik lief, met hier die passievolle, goddelike, omgee liefde, En dan beskryf Jezus dit nog in meer volledige terme, dat hy sê, meer as hulle hier, nou praat hy van sy mede disciples. En nou antwoord Petrus en hy sê, ja heren, jy weet dat ek jy lief het, maar in die Griekse tekst beweeg Petrus na een ander woord toe, Hy gebruik nou nie hier die woord agapa oor nie, dit wat ons ook daar in die groot gebod gelees het nie. Hy gebruik een ander woord filet oor, nou filet oor le jylle maal totaal en al op ander vlak. Kom ons denk in termen van mense in jou vriendekring wat jy Kom ons maak dit bykie makklikker en ons sê, jy is in, in die school. En nou het jy so een vriendenkring. En die vriendenkring weet ek, dat toe ek in die school was, dat die mens paus is, saam in so een kringekie gestaan het. Daar die bepaalde vriendenkring. Nou, hoekom het ons by mekaar gestaan? Sê nou maar, ons was so een, 7-8 mense wat gereeld op pauze die pauze aanbreek, dan staan ons daar op een specifieke plek, dit is ook amper al gereserveerd geweest destijds. Mense wat nou een soort van van mekaar gehoud het, gehoud van mekaar sy geselskap, En was ook dan altyd saam by van hierdie, kan nie onthou, ek weet nie wat hulle dit vandag noem, he, sokies wat ons dit genoem het, uh, huispartijkies, dan was het maar altyd maar hierdie groepering van mensies wat by mekaar is, omdat hulle van mekaar gehou het. Dit is die woord wat Peter is hier gebruikt antwoord hy vir hom sê, Ja, jyre, jy weet dat ek jy filet oor. En dan in die 16e vers, vers vraag jy weer vir hom, vir die tweede maal. Simon, sien van Jona, het jy my waarlik lief, sien, het die jyre geef vir die mens altyd weergeleendheid om te herbesind want hy moes opgelet het, dat hy op een ander vlak met hom gepraat het. En nou om terugbring, my sy tweede vraag, weer terug na daar die eerste woord, wat Jezus gebruik het, namelijk Agapao, het jy my waardelik lief? En antwoord om, ja heren, jy weet, dat ek jy lief het, en dan gebruik hy weer die woord, vir En dan een derde keer, vers 17, Jezus vraag om een derde mal, Simon, sien van Jona, en dan begin Jezus om die woord te gebruik, wat Petrus nou gebruik, Filéo, wat beteken om van iemand te hou, hy vraag om, nou op die derde keer, Simon, sien van Jona, Het jy nou lief vele En dan moet jy kyk na die reaksie hiervan van Petrus. Petrus het bedroef geword, omdat hy om die derde mal gevra het, het jy my lief. Sien, hy het ons nou gesien, Jezus beweeg nou af na daar die vlak, in een konfrontasie met hom, nou nie negatieve konfrontasie nie, maar konfrontasie beteken maar net om met iemand direct te praat. En hy antwoord om, Heere, hy weet alles, hy weet, dat ek hy filet oor, hy was bedroefd daar nou, wil ek dit nou vanavond vir jou vraag, as jy my sal toelaat, om jou hiermee te konfronteer, want ek denk, dit is een belangrike konfrontatie, om vir jou te vraag, of jy Jezus lief het, met, Jou jylle hart Met jou jylle siel Met jou jylle verstand En met jou jylle kracht Dit is een volledige pakket En een mens moet tyd hee om daar oor te besint om hierdie drie, vier kwalifikaties langs mekaar te sit, van het jy my lief, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, is al jou fakulteite hierby betrokke, en het jy dit, het jy my lief met al jou kracht, jy, dit wil sê, dit is een krachtige inspanning, dit is a, as ek die woord in die Engels kan gebruike, effort. As ek en jy vriendelik teenoor mekaar wil wees, dan is dit mos iets wat jy moet doen. By sommige mense en hulle persoonlijke hede en hulle geaardhede, kom dinge baie makklik. Want is amper het soort van die tweede natuur. Kom, ek noem dit vir jou. Probeer dit bykie omskryf in ander termen. Sê nie, jy is morgen die feest, daar het morgen is, en jy in die kerk. En die geestelike leier, wat ek nie nou wil sê, is, wat kan ons, ons die dominee wees, kan een pastoor wees, het kan een priester wees, een vader wees, een rabbi, wie ook al dan, en wat die titel en termen is, wat gebruik word vir so iemand, vraag jou om by die avondmaal, by die aandete, of die nachtmaal, soos het soms genoem dan word, om by die tafel te kom sit, of te kom staan, en die tafel gebed te doen. Nou, dit is nie altyd vir elke persoon even makklik, By sommige mense kan jy eindelijk enige tyd vra om te bid. En die persoon sal sonder a effort, as ek die Engelse woord daar kan ingoi. Opstaan en in bid. Want bid is maar net om te praat. Soos wat die mens met iemand praat, so praat ons met God. Maar as mys dit nou nie dikwils doen nie, dan mag dit vir jou een bykie omkant betrap. So noem ek dit maar net so in die voorbij gaan oor liefde. So jy sê is vir sommige mense neem dit nogal a effort om dan sê baie mooi breed te glimlag as jy dit nou nie altyd doen nie. en dat hier die glimlach, as jy glimlach, so gebruikt, dat jou hele gezicht daarmee praat, jou oor, en jou mond, en jou lichaamstaal, jou lijfstaal, en jou stem, as jy daar nou daarby die glimlach iets sê, om warmte uit te straal, En so meer. So, nou denk mykie daaran. Of jy nou sou sê dat jy God lief het. Waarlik lief het. Hoe sou jy daar oor met jou self. Kijk, jy kan dan nou moest nou nie met my praatie, want ek sien nie, ek geval nie hoor nie. Maar met jouself die saak moet uitsorteer, hoe jy in jou denke daar oor sal praat, terwyl ons hier luister na Aaron O'Donnell, wat vir ons oor die Messias voorgang in sang. He Nou is ingeskakeld by net Radio SA, luister na Dr. Tini Uylers wat uitsaai vanuit Irene, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. Ons praat een bykie oor die uitdaging van of ons God lief het. Nou as een mens God werkelijk waar lief het, dan is daar so een reflectieve reaksie binnen in een mens, of een gebeurtenis, net soos wat die maan nou die strale van die son weerkaats, Begin psalm 1 by voorbeeld met een prachtige, wonderlijke, baie diep, rijk woord, Wel gelukzalig, wel gelukzalig, nou moet kyk na daar die woord, ons gebruik nie somme in die Afrikaans soe woord nie, ek weet nie of jy dit al ooit gebruik het, baie behalwe om by voorbeeld nou jy die psalm 1 dan te lees of aan te haal, of daarna te verwijs nie, Maar kom ons denk in termen van jou omgangstaal. En as jy met mense nou nou sou praat, denk jy dat jy in die Afrikaanse taal daar die woord sou gebruik om te sê wel gelukzalig. As iemand vir jou vraag hoe dit met jou gaan, sal jy bijvoorbeeld vir iemand sê ek is wel gelukzalig. Nou, ja, jy kan het gebruik, want dit is een bestaande woord, maar Eindelijk is dit maar een bybelse woord, wat aan mekaar gesit is, dier drie elemente, so aan mekaar geheg. Kom ons kyk daarna, wel, geluk, zalig. Dit is baie diep, dit is baie omvangrijk. Dink as jy in die Amplified bybel gaan lees, dan omskryf hulle dit misschien dalk nog verder, My Amplified Bible sien ek nie op die oomlik hier rond nie, al sien ek om ook oor daar staan hy. Uh, Misschien as ek nou nou opstaan, want ek kan nou nie opstaan met my oorvone aan nie, dan kan jy kyk na die omskryvende taal wat gebruik word door die Amplified. Die Amplified vertaling <coughs> is dan nou na aanleiding van die woord to amplify something. Nee, jy weet mos as jy mense 'n kragversterker of 'n klankversterker in jou radio-sisteem, klankstelsel ingebou het, dan versterkt dit mos nou die die die die, die klank. Het geer het meer rykheid en meer volume en diepte, wat ook al daarmee gepaard gaan. Nou so is die amplifier probeer om die woord wat gebruik word om die meer volledige skakerings van woorde, soos wat ek al gesê het by vorige geleentheid, Griekse en Hebraeuse woorde het nie net een betekenis nie, daar is skakering van betekenis rondom die woord, en soms gebruik ons net een woord om daar die kleurigheid van die woord dan nou nie recht te vertaal nie, want dan is dit een verskraling van daar die betekenis, dan kom ons kyk, na wel en geluk en zalig, as iemand vir jou vraag, gaan dit wel met jou, is dit wel met jou, weet ons, ons het ook so, een koorkie, wat ons soms syng in die kerk, dit is wel met my siel, dit is wel met my siel, dan beteken dit, mos dat jou siel nou gezond is, dit gaan goed met my siel. As iemand verwe, ver, ver, verwijs of vraag na jou welstand, is dit mos omvangrijk, want dit sluit al die elemente in van dit wat jou wel laat voel. Gezond, om gezond te wees, na geest en siel en lichaam, maar nou is dit nie net wel nie, daar is nou nog een ander element wat bykom, en dit is geluk, wat eindelijk dan verwijs na gelukkig, to be happy, om gelukkig te wees, weer eens, een diepe, reikingskakering van betekenisse. Wanneer voel jy gelukkig? Kan het wees dat jy gelukkig en ongelukkig voel in diezelfde asem? Ja, dit kan wees. Sê nou maar, jy voel gelukkig oor jou situasie waarin jy jou self bevind, maar jy voel ongelukkig oor iemand anders wat nou nie in diezelfde situasie van gelukkig wees te vind nie, jy sit en lees dalke whatsapp, wat iemand nou vir jou vertel van die omstandighede, van dood in die familie, of siekte, ernstige siekte, of van uh, motorongeluk, of wat ook al, slechte nieuws, wat die persoon nie gelukkig kan laat stem nie. En dis vir die rede wat die bybel sê, dat ons moet lach saam met die wat lach, en ween saam met die wat ween want alle mense het nie die selle omstandighede nie. Dank nou maar aan een predikant, wat op, a, kom ons noem dit nou maar, en sê op een saaderdag, vroeg in die ochend dat ek een begrafnis het. Een begrafnis dienst. Ek was nie die ander dag by vrienden, wat ons al vir baie, baie, baie jare ken, die mense is al in die negentig jaar oud, en die vrou het afgesterf, en die man het achter die kus angeloop, en hy het rechtig so bedroef geween, dat ek opgestaan het, en om gaan ondersteun het, en gehelp het, dat hy nie in mekaar stort neem. Dit was nou nie blijdskap nie, nee, daar die uitdrukking, hy het nou nie ge, geheil van blijdskap nie, hy het ge, geheil om het hy nou sy vrou met wie hy baie, baie, baie jare getrouwd was, nou aan die dood moes afstaan en terwijl hy so geloop het en geween het hy naam uitgeroep het. Nou, ons, neem ons daar die situasie. Hier is dominee of predikant of pastoor of vader of rabie of priester of wel eerwaarde of reverend of the very reverend of priester kan op die selfde dag net een paar uur later dan nou weer iemand in die huwelik bevestig waar die atmosfeer totaal en al hemels breed met mekaar verskilt waar dat en opgewondenheid en vreugde is, en as dat traan is, is dat traan van blijdskap. So mens kan hier die emoties die selfde tyd beleef. Nou kom, ons denk nou wel, geluk, geluk, om gelukkig te wees. Wanneer is een mens gelukkig? Sommige mense denk hulle is gelukkig as hulle, sê nou maar, een of ander groot prijs gewen het, sê nou maar, hulle het een loterij aan deel geneem en hulle het nou klompie miljoen dollar of pond of rand te gewen en dit maak sommige mense nou gelukkig. Is dit nou rechte geluk? Is dit om gelukkig te wees? Is dit wat die bybel bedoel daarby, as hy sê wel gelukzalig? Jy moet maar gaan lees daar in Pesalum 1. Helgeluksalig is die man wat nie sit in die raad van die spotters byvoeg. Ach, en al daar die negatieve dinge wat daar genoem word in die Pesalum. Kan nie sien, dit het niks te doen met om geld te wen, he? want die die Bijbel sê vir ons byvoeg baie duidelik, het sluit jou help, dat die hele wereld wen en aan jou ziel skade leid en dan onmiddellik vat die versie sommer onmiddellik terug na Likas hoofdstuk 16 van een reik man wat gesterf het en sy oog in die hel opgemaak het en hy smarte was hy was gelukkig gewees terwijl hy geleef het want sy geld en sy reikdom het om gelukkig gemaakt maar sy uiteinde was nie gelukkig nie so wat sy geluk was dit nou daar die kortstondige geluk in vergelijking met die eeuwigheid, mense, die eeuwigheid het geen einde nie, het hou aan en aan en aan, Dit hou nooit op nie, het gaan nooit in der eeuwigheid ophou nie, goed, wel, geluk, salig, salig, wat beteken salig? Die woord salig, het een baie diep theologische betekenis, ons hele vakgebied daar rondom, namelijk die soteriologie, wat te maken het met jou redding, om gered te wees, En om geret te wees, beteken jy is nie meer verloore nie. Soos in die lig van die gedeelte wat sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sê en gegeet, sê so het elke na het omglo, nie verloore mag gaan nie. Maar die eeuwige lewe kan nie, die eeuwige lewe, teen oor verloorene uit, is saligheid. en om dus die zaligheid jou te, as jou eie te kan hee, om daar oor sekerheid te hee, want baie mense het nie sekerheid oor die zaligheid nie, al is hulle oor kerkgangers, hoor ek dat wil sê die soort van vraag, van mense wat sê, maar is ek nou sterwe, gaan ek die eeuwige lewe in Godse teenwoordigheid spandeer of is daar moendlikheid dat ek daar verloor kan gaan, vir die rede dat een mens geloofsekerheid moet hee. Mensen, want onsekerheid is, is amper as sykte. Dit is iets wat jou draai neer. Dit neem al die huppel uit jou stap uit. Dit neem die glimlach van jou mond af en van jou oor. Dit neemt die gevoel van opgewondenheid van jou afweg. En God wil he, ons moet gelukkig wees, ons moet blij wees. Hy wil hee die gemoedstoestand wat een mens self bevind, dat dit blijdskap moet wees, soos Paulus dit ook aan ons herhaal, verblij jylle in die jyre. Ek herhaal, verblij jylle ons moet ons altyd verblij, ons nie, ons blijdskap in die jere hee, want as jou blijdskap in omstandighede is, dan gaan jy een soort van, a, en ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, vir een rollercoaster ervaring. Jy weet ons daar die kariekie waarmee een mens kan rij, by die male mele waar jy op en af, dan is jy dyrboe in die himmel, as ek dit so kan stel, tegen die hoogtes uit, en dan is jy weer in die dieptes en laagtes af, en dan is jy weer op, en dan is dit weer af. As jou geluk, en jou blijdskap, en jou vreugde afhang van omstandighede, dan gaan dit altyd rollercoaster ervaring wees. Altyd, want jou omstandighede gaan elke keer verander, en mense omstandighede kan onmiddellik verander, die een dag kan jy vier verskallende soorte van omstandighede beleef. Paulus, kyk maar na sy leven, dan is hy daar in die moeilijkheid en dan is hy nie, in die tronk, en dan het hy nie kos om te eet, en dan is hy naak, hy het nie kleer om aan te trek, en dan is koud, en hy het nie kleer om omself mee warm te maak, en hy het nie iets om te eet, hy, hy is honger, en hy liie honger, ach mense, en so baie keer is hy geslaan, gekats, met die kats geslaan, soos wat Jezus geslaan is, het hy ook so keer, wat hy daar noem, hierdie 39 houwe gekry, want jy was veronderstel om destijds een maximum van 40 houwe te kry, volgens wet is, en net om seker te maak dat hulle nou nie daar die wet oortreen, jou 39 houwe het is gegeet, dit het Paulus telke male beleef, maar, met hierdie opgeslaande rug, en in die blokke vastgemaak, in stokke en blokke, het hy nog kans geseen om lofliedere tot eer van die Heere te sing, want sy blijdskap het niks met sy omstandighede te maak nie. En die Heere wil ons daarin help in ons liefde, dat ons sal leer om God lief te hee, met ons hele hart, met ons hele verstand, met hele kracht, Ons moet alles in hierdie situasie inplaas en God vraag om ons te help dat hierdie liefdesverhouding wat ons met hom het sal toeneem in intensiteit. Want om God liefde, ek wil ek jou net vannig help, is ook om sy woord liefde hee. Daar is gelijk aan teken, is gelijk aan teken tussen die twee, om God te lief, lief te hee en sy woord lief te heen. Nou die feit dat jy nou luister na hom beteken dat jy hom lief het, dat jy hier die tyd uitkoop. En ek kan jou waarborg, God werk in jou en in my wat jou bedien, in die tyd is God bezig om binnen in die diepste weese van my menswees, te werk met sy wonderlijke woord. En hy herskip, hy werk aan my persoonlikheid. Hy werk aan my siel. Hy werk aan my lichaam. Hier die begrippe van jy met die Heere, jy God liefhe, met jou jylle hart, met jou jylle siel, met jou jylle verstand, en met al jou kracht, alles gecentreer rondom jou hart, waar die oorsprongen is van alles wat ek en jy doen, kom daar uit. En die Heere wil hy dat dit echt moet wees, en dis net hy wat ons daarmee kan help, so ons hier die liefdesverhouding met God, dat dit kan toeneem. Mense, dit is die wonderlikste ervaring, wat jy ooit in jy leven kan hee. Want dit is die grootste gebod, wat daar is. En hier die wisselwerking, tussen God en jy wat vrede bring, vrede wat alle verstand te boven gaan, blijdskap, te midde, van wat er, soort van situasie, mens jyself, ook al mag, bevind. En hy is lief vir ons, hy geef ons om. En ons, luister ten slotte, terwyl ek jou groet, morgen 8 en 10 uur, Erediens, Ekerk, ek Erediens, en om 19 uur, weer stem van hoop, praat ons weer, besin ons weer en oordink ons weer en daarmee sê ek vir jou shalom 'n rustige nag die van die Here is met jou totdat hy weer kom hymns and The only thing she asked for, and that's knew the hymns that she grew up on, the only one she asked for was, The King is Coming. Are you serious? Mm-hmm. <laughs> <laughs> well. And, and I'm so grateful for, to you and Gloria for bringing in some great new hymns that will be old. Long after you've gone, they'll be loved. The faces are gonna line the hallways Those whose lives have been redeemed And broken homes that He has mended Those from prison He set free The little children and the ages cripple